«Поглянь, поглянь сюди! Де мої гроші?» Замість чесно зароблених трудових валених доларів з-під картатого шовку сипалися акуратно нарізані папірці, надруковані на звичайному чорно-білому ксероксі. Друг вилаявся. «От, сука, блін!» «Нічого, ми його наздуженемо!» Повний, праведний гніву, готовий до помсти, друг, розвернувся у недозволеному місці, скрипнувши колесами і за хвилю вони, минувши того самого мільйонера, що стежив за порядком, вже влетіли у двері готелю. У холі, звичайно, ніякого льотчика не було і близько. Валентина підбігла до віконця адміністратора. Нам потрібен Юрій Олександрович, Первомайський, підказав друг. Він живе у 40, другому номері, продовжила Валя. Він льотчик. Він щойно зайшов до себе, він, мабуть, зараз у номері. У 42-му номері у нас ніхто не живе, і Юрій Олександрович Первомайський в нашому готелі не зареєстрований. Але ж він заходив сюди, я сама бачила. Вже розуміючи, що трапилося, крізь сльози прокричала Валентина. Він заходив. До нас, пані, заходить багато людей. Ми здаємо номери під офіси, терпляче пояснювала адміністраторка. Розуміючи, що не через порожню цікавість ця красива та дуже стурбована жінка плаче, розмазуючи по вродливому обличчю дорогу туш. До нас може зайти будь-хто. І льотчик Справді заходив. У дворі безріч фір. «Може, ваш льочек пішов туди?» І Валя побачила те, що їй, як тернополянці, належало б знати. Хол прохідний. Одними дверима можна зайти, іншими вийти. У двір, відкритий усім вітрам. А звідти? На всі чотири боки. Її порцеляно-величко налилася кров'ю. Вперше в житті. Кулички маленькі, смішні кулички, зовсім крихітні, пухкенькі, стиснулися у наївній погрозі. «Я об'ю його!» Я знайду цю гадюку і уб'ю. Я буду різати його на шматочки і посипати сіллю. Він мені за все заплатить. Вона побігла шукати льотчика. Валюшко, куди ти біжиш? Сідай у машину. Так зручніше, ми його так швидше наздоженемо, мовляв друг. Він не міг далеко утекти, не міг, шепіла, не своїм зміїним отруйним голосом, рвала на клапті картатий шовк і заспокоїлася трохи аж тоді, коли зрадлива хустка перетворилася на купу тонких, довгих стрічок. Добрий друг не на жарт злякався, не чекав такої реакції, думав, поплаче собі баба, порюмся її, а скаржитися побоїться. А воно он, як обернулося. Активно працював, групою підтримки вгорі. Спершу мовляв Алюху не плакати, потім проклинав чортовго льотчика і тих, хто його з ним познайомив. Потім лаяв себе останніми словами, що не вберіг майна, доброї подруги, що його обдурили, кинули, як останнього лоха, підсунули ляльку. Всі атрибути дружби будуть дотримані і Валеріанка, і склянка горілки, і щире співчуття. Аж потім Валентина зрозуміла ні, не випадково кинув він тоді цю картату шовкову співучасницю обману, не випадково підійшов до машини міліціонер. Все було не випадково, отак От пішло за вітром усе зароблене. І ти не прийшла до мене, не поскаржилася? не позичила грошей. Маркіян аж тремтів від обурення та ми б із Жравським увесь Тернопіль нароги поставили, а знайшли б цю падлюку. І друга твого потрусили, все з нього витрусили. Розповів би щодо загії з Мінська. Льотчик на льотчик, звідки приїхав, куди подівся. Він би нас заспівав півним, заспівав собака. Баля аж засміялася, уявивши, як собака співає півним. Ні, Марку, я не могла. Я тоді тільки починала ставати на ноги. Починала, але ще не стала, розумієте? Не могла я признатися, що мене отак смішно кинули». Якби обікрали, якби якось інакше, напали, зброєю погрожували. А то ж сама віддала, хотіла обдурити, зрубати бабок на халяву. От і вийшло. Злодій у злодія. Так мені тоді було й треба. Ти не права, мала. Як це так і треба? Ти кожну копійку так тяжко здобувала і в усьому собі відмовляла. А вони, суки, що тут скажеш? Це правда, здобувала тяжко. З кожної поїздки дозволяла собі купувати кілограм бананів чепель синок і нові трусики. Ну, в цьому не могла собі відмовити. Грішна. Складала, складала і все за вітром. І нічого не залишилось? Залишилось 200 доларів у загашнику на чорний день. У двері подзвонили. Дзвінок. У нашій виставі оголошується антракт. Валентина пішла відчиняти.